Коли я розповів Мінгрельці, як свистіли змії повз мої вуха, у неї ледве не випала з рук тарілка з супом, котру вона подавала на стіл. Вона розповіла, як це часто буває. Змія, що лежить вище, ніж стоїть мандрівник, справді зривається з місця і летить, але ж не завжди повз нього. Вона нерідко обвивається довкола шиї, жалить в обличчя або в голову, і тоді нещасного ніхто не врятує, бо відстань до мозку мінімальна. Мінгрелка лаяла мене, мов школяра, який не робив шкоди, а я лише посміхався їй у відповідь. Ані на мить не закрася в душу мою страх. Я був цілком певен, що ті хвилини мені нічого не загрожувало. Дорогою з Кавказу до Києва ми заїхали на нашу батьківщину. Дивно і гірко було після партократичного санаторію опинитися в глиняному гнізді, котре все життя ліпила моя мати. Нужда тут була така ж сама, як і раніше, тільки й того, що не було голоду. Таїса вийшла заміж за славного роботягу Леоніда Здора, що працював на самоскиді. Розмовляти з ним було важкувато, він знав і розумів тільки свій незрадливий маз. Але ж це була чисто душею і сумлідна і дуже добра людина. Таїса вийшла за нього не з любові, а як вона казала, щоб мати хоч перед смертю наїлися хліба. Отримавши черговий гонорар за книгу, я купив у якогось генерала опель капітан і подарував його Леонідові. Малося на увазі, що Леонід трохи підроблятиме на ньому Бо тоді, ще автобусів було мало, люди здебільшого їздили у кузовах вантажівок Або навіть у самоскидах То була моя помилка Леонід добре почувався в мазі, але шляхетний опель-капітан виявився для нього тільки іграшкою Він був зовсім не пристосований до комерції Возив людей із Ворошиловська до Ворошиловграда, але грошей з них не брав Отож, я мав від земляків подяку на яку не розраховував. Люди казали «Спасибі Леонідові» і тим часом згадували про мене. Дещо пізніше ми продали того опеля і почали будувати хату в мальовничому куточку над Орловим ставом. Ірин, я не міг умовити на відвідини моєї материзни, і те, що ми з Євгенією побували в Юр'ївці і на Білянці, де промайнуло наше дитинство, мало для мене необійке значення. Шлюб наш освятили шахні терекони, крем'янисті стежки та порослі дубом балки, куди ми бігли рвати перші проліски. В цьому було куди більше святості, аніж в офіційній реєстрації шлюбу, що не несла в собі нічого, окрім холодної казенщини. А коли ми повернулися до Києва, на мене впала гірка звістка. Коржовські прихвостні, протиправно, застосовуючи брутальну силу, викинули Ірину з сином до крихітної кімнатки в мокрому підвалі. Вона мала право не підкоритися їм, але маючи відвагу в битвах із чоловіком, Ірина була зовсім безпорадна перед чиновниками. Оскаржувати незаконні дії господарників ЦК Комсомолу вона не захотіла, і мені також не дозволила. Ірина бачила, як я страждав за неї та Юрася, і це навіть примирило нас. Принаймні я щотижня мав змогу провідувати сина, що для мене було найважливіше. Тим часом Євгенія також мала стати матір'ю. Надходила осінь 1949 року, а разом із нею звіт на виборчі збори. Одного разу до парткому прийшла дітня жінка, член ревізійної комісії райком партію. Вона почала перевіряти відомості про сплату членських внесків та наявні в парткасі гроші І чомусь виходило так, що кількість грошей у сейфі не сходиться з відомістю У сейфі було на 120 карбованців менше Для письменницьких партнесків сума незначна Могло статися, що комуніст розписався у відомості Відтак ми заговорилися, а він забув віддати гроші, а я цього не помітила. Такі випадки траплялися Мені вже доводилося покривати нестачі із власного гаманця але цього разу я ще не підбив підсумки і нічого не знав про Нестачу. Та ревізорка на це не зважила. Нестача була зафіксована в акті ревізійної комісії райкому і одразу ж набула широкого розголосу. Її витлумачували як свідому розтрату партійних внесків. Із цим ганебним тавром я й прийшов на звітно виборчі збори. За чиєю сказівкою вони були зорганізовані як найкращі. Після моєї звітної доповіді почалося обговорення, і воно відразу ж вилилося у справжній суд наді мною. Безумовно, я поклав ті 120 карбованців до партійної каси і у належний строк здав знески, та це не бралося до уваги, діяла доповідна записка ревізійної комісії райкому.